Медзем і мистецтво догляду мотоцикла. Глава 22. Відпочили, на ранок вибираємося з готелю, прощаємося з Девізами і прямуємо на північ від Бозмана. Девізи просило залишитися, однак мені надто вже засверділо рухатися на захід і продовжувати свої розмірковування. Сьогодні я хочу поговорити про людину, яку Федер не знає, але праці якої я детально вивчав, готуючись до цієї шатоку. На відміну від Федера, ця людина була міжнародною знаменитістю у 35 років, живою легендою у 58. Бертран Рассел охрестив його визнаним найвидатнішим ученим свого часу. Він був астрономом, фізиком, математиком і філософом в одній постарстві. Ім'я його – Жюль-Анрі Планкаре. Мені завжди здавалося неймовірним, і, мабуть, досі здається, що Федер мусив обрати новий напрямок думки. Хтось до нього повинен був про все це думати, одначе Федер був таким кепським ученим, що явно міг продублювати загальні положення якоїсь філософської системи і не напружитися все перевірити. Тому у пошуках дублікатів ідей я згаюв більш року на читання дуже довгої і часом надто одної історії філософії. Одначе це був захоплюючий метод читання історії філософії, під час якого сталася річ, з якою я досі не знаю, що діяти. Філософські системи, які мали б суперечити одного одній, здається, тлумачать дещо неймовірно подібне, щоправда, з незначними змінами. До Федорової думки, тільки не в мене виникала думка, що він когось дублював, як щоразу, через якісь незначні розбіжності він обирав геть інший напрямок. Наприклад, Гегель, про якого я згадував раніше, відкидав індуїстські системи філософії як філософію загалом. А Федер, здається, асимілював їх або ж асимілювався ними, Не було жодного відчуття суперечності. З часом я прийшов до Панкаре. Тут знову мало місце дублювання, одначе знайшлося і інше явище. Федер прямує довгою і звилистою стежкою до найвищих абстракцій. Здається, ось він сходить, а потім різко зупиняється. Планкаре ж починає з основних наукових істин, розробляє їх до тих самих абстракцій і теж зупиняється. Обидві тропи уриваються біля завершення одна одної. Це ж ідеальна безперервність поміж ними. Коли живеш у тіні безумства, поява іншого розуму, що розмовляє і думає однаковісенько з тобою, подібна до Божого благословення, не наче Робинзон Крузо знайшов сліди на піску. Уан жив із 1854 по 1912 рік. Був професором Паризького університету. Через борду пенсне скидався на свого сучасника Анріту луз що жив у Парижі і був всього на 10 років молодшим. За життя Панкари почалася прикле-глибухка криза основ точних наук. Упродовж багатьох років наука кого істина була непохитна. Логіка науки вважалася безпоминковою. А коли й траплялося вченим помилятись, то вважалося, що це результат їхнього нерозуміння і її правила. На всі глобальні питання вже були відповіді. Місія науки полягала лише в тому, щоб відшліфувати ці питання до деталі більшої точності. Щоправда, були непояснені явища, як -от радіоактивність, проходження світла крізь ефір, а також незрозумілий зв'язок магнітних та електричних сил. Однак і вони, якщо за якимись ознаками і могли бути прецеденти, зрештою мали відпасти. Навіть хтось здогадувався, що через кілька десятиліть не стане абсолютного простору, абсолютного часу, абсолютної матерії і навіть абсолютної величини. Класична фізика, вічна наукова непорушність стане приблизною, що найяскравіший та найповажніший з-поміж астрономів скаже людству, що коли б він довго дивився у потужний телескоп, то все, щоб він побачив, було всього лише його потилицею. Лиш одиниці розуміли основу розгромної теорії відносності серед яких був і найвидатніший тогочасний математик Пуанкаре. В «Основах науки» – «Foundations of Science» – Пуанкаре пояснив, що антенциденти кризи основ науки застарілі. За його словами, довго і марно домагалася демонстрація аксіоми, відомої як «п'яти постулат в кліпі». і саме цей пошук став початком кризи. Постулати в Кліда про паралелі, в якому стверджується, що через дану точку не можна провести більше однієї прямої паралельної даній прями, ми вивчаємо ще у школі на геометрії. Це один з блоків, на якому базується вся геометрія. Решта аксіом здавалася такими очевидними, що не викликала жодного сумніву. Однак із цією все було не так. Та можна ж було її позбутися, не знищивши величезні пласти математики. І здавалося, ніхто не був спроможний скоротити її до чогось елементарного. Насправді важко уявити, які титанічні зусилля витратили на марно у цьому химерному сподіванні, казав Планкаре. Каре. Аж нарешті, у першій чверті 19 століття, майже одночасно у горіці росіянам. Болян і Лобачевський беззаперечно довели неможливість доведення п'ятого ефклідового постулату. Їхні міркування були такими. Коли б існував спосіб звести ефклідів постулат до інших надійних аксіом, то виранний інший ефект, інверсія постулату ефкліда, приведе до логічних протиріччих геометрії. Тому вони і змінили постулат ефклід. Вже на початку Лобачевський припускав. Через точку, яка не лежить на даній прямій, проходять щонайменше дві прямі, які не перетинають дану. До того ж, він зберігає всю решту акційного вкліду. З цих гіпотез він виводиться і отерем, серед яких неможливо знайти протиріччя, і вибудовує геометрію, бездаганна логіка якої не відрізняється від логіки вклідувої геометрії. Отже не знайшовши будь-якої суперечності, він доводить, що п'ятий постулат не зводиться до простіших аксіом. Це не було доведення, однак це все його тривожило. Це був його власний раціональний побічний продукт, який невдовзі затьмарив його і все в галузі математики. Математика – неріжний камінь наукової стабільності, раптом перетворилося на сумнівну. Ми мали два суперечливих бачення непохитної наукової істини, правдивої для всіх людей у всі часи незалежно від їхніх переконань. Це стало підставою для глибокої кризи, що зруйнувала науку самовтіху позолоченого століття. Як ми можемо знати, яка з цих геометрій правильна? І якщо немає підстав для їхнього розрізнення, то існує лише вся математика, яка пропускає логічні протиріччя. Але математика, яка допускає внутрішні логічні протиріччя, аж ніяк не математика. Кінцевий ефект неевклідових еф геометрій стає не більше ніж фетишем штукаря, віра, вираз якого живиться виключно вірою? І звісно, що і невичинності двері, Тогоді було сподіватись, що кількість суперечливих систем непохитної наукової істини обмежеться двома. Німець на прізвище Ріман висунув ще одну непохитну систему геометрії, яка викидає за борт не тільки постулати в вкліда, а й першу аксіому, що стверджує, проходження лише однієї прямої через дві точки. Знову ж таки, немає внутрішнього протиріччя. Є ошини невідповідність геометрії в і Лобачевського. Відповідно до теорії відносності, геометрія Рімана найвдаліше змальовує світ, в якому ми живемо. Котрі Форекс дорога врізається у вузьку щелену в білих скелях і проминає печери Льюіса і Кларк. На схід від Бьюта здійснюємо довгий підйом. Перетинаємо континентальний вододіл і спускаємося в долину. Проминаємо величезний стік плавинного заводу. Завертаємо в місто Анаконда і знаходимо пристойний ресторан зі стейками і кавою. Потім довго піднімаємося дорогою, що веде до озера, оточеного сосновим лісом. І бачимо риболою, що сидять у крихітних човниках. Дорога проходить лісом. І за розташуванням сонця я визначаю, що ранок уже минув. Пересікаємо Філіпсбург і виїжджаємо на Лука. Зустрічний вітер тут порив чистить, тож я сповільнююся до 90. Проминаємо Мексил і до того часу, коли дістаємося міста Хол, Холл, відчуваємо втому. Зупиняємося біля церковного двору неподалік від дороги. Здійнявся дуже крижений вітер. Одначе сонце припікає, тож ми знімаємо шолом і розстеляємо куртки з підвітряного боку церкви. Відкрите самотні місцині, але тут дуже гарно. Коли здаля видніють гори або хоча б пагрби, виникає відчуття простору. Крізь тицяється обличчевою курткою і намігається заснути. Без сазердвентів усе інакше, дуже самотні. Перепрошую, але я продовжу свою шитоку, доки не мене самота. За для вирішення проблеми, що є математичною істиною, казав Панкорет, спершу ми маємо себе запитати, якою є природа геометричних аксіомів, чи є вони синтетичними апріорними судженнями, як стверджував Кант, тобто, чи існують вони як стала частина людської свідомості. Незалежні від досвіду і не створені досвідом, панкаре так не вважав. Тоді б вони нав'язувалися б нами з такою силою, що ми не могли б ані уявити протилежне припущення, ані побудувати на ньому теорію. Тоді б її не було невклідової геометрії. Чи варто доходити до висновку, що аксіоми геометрії є істинними експериментальними? Панкаре так теж не вважав. Тоді б із кожним новим надходженням лабораторних даних, вони б безперестанку змінювалися і переглядалися. А це явно суперечить усій природі, самі, самої геометрії. План Каре виснував, що аксіоми геометрії умовні, а наш вибір з усіх можливих умовностей керується експериментальними фактами, але лишається вільним і обмежується лише необхідністю уникнути будь-яких суперечностей. Отже, постулати можуть вважатися твердо істинами, навіть якщо експериментальні закони, які визначили їхнє прийняття, приблизні. Іншими словами, аксіоми геометрії це просто замасковані визначення. Визначивши природу геометричних аксіом, він звернувся до питання. Ефклідова геометрія істинна, а чи рімана? І відповів. Нема питання, немає сенсу. Так само можна і запитати, чи є метрична система істинною, а система Ever-Dupois помилковою, чи є система координат істинною, а полярна система координат помилковою. Одна геометрія не може бути більш істинною, аніж інша. Вона може бути тільки зручнішою. Геометрія не істинна, вона вигідна. Пан продовжував демонстрування умовностей природи на інших наукових поняттях, таких як простір і час, доводячи, що не існує одного способу виміру цих сутностей, істиннішого за іншим, і все прийнятне є зручнішим. Наші уявлення про простір і час є також визначеннями, вибраними на основі їхньої зручності при розгляді фактів. Одначе, Радикальне розуміння наших основних наукових концепцій далеко не вичерплене. В таємниці розуміння простору і часу може наблизитися до розгадки з допомогою цього пояснення. Але тепер тих арт підтримання порядку всесвіту спирається на факти. Що таке факти? До них Панкаре підійшов критично. «Які факти ви збираєтеся спостерігати?» – запитаю їх безліч не диференційовано спостереження фактів, має не більше шансів стати наукою, ніж мавпі набрати на друкарській машинці отче Те саме стосується і гіпотез. Які гіпотези? – писав планкар. Якщо явище зваляє повне механічне тлумачення, воно зволить і безліч інших, які в рівній мірі враховують усі особливості відкриті в ході експерименту. Це Федро слова в лабораторії. Через це питання його попросили з коледжу. Коли б учений мав безмір часу, казав Панкаре, треба було б лише сказати йому, просто споглядай і все зауважуй. Та оскільки немає часу бачити все, то і краще не бачити взагалі, аніж бачити хибно, Він мусить зробити вибір. Панкаре вивів кілька правил. Існує ієрархія фактів. Що загальніший факт, то він дорожчий. Ті, що здатні служити неодноразово, краще за ті, які практично не мають шансів знову виникнути. Наприклад, біологи не знали б, як вибудовувати науку за умови існування самих лише особи, коли б не було видів і коли б спадковість не робила дітей подібними на їхніх батьків. Які факти можуть виникнути знову? Прості факти. Як їх впізнати? Варто вибирати ті, які видаються простими. Або ця простота реальна, або складні елементи приховані. У першому випадку ми очевидно очевидь знову зустрінемо цей простий факт. Або поодинокий, або як елемент складного факту. У другого факту також є велика імліорість повторення. Оскільки у природі немає нічого випадкового. Де перебуває простий факт, учені шукали його у двох протилежностях у безкінечній величині і безкінечній молизні. Наприклад, біологи інстинктивно розглядали клітини як цікавішу за тварину, а з часів Планкаре білкова молекула вважалася цікавішою за клітину. Зрештою, підтвердилася мудрість такого підходу. Оскільки з'ясувалося, що клітини і молекули, які належать різним організмам, більше подібні за самі організми. Тоді як вибрати цікавий факт, той, що починається знову і знову? Метод ось який вибір фактів. Спершу потрібно зайнятися створенням методу, і їх багато вигадало, оскільки жоден з них не виникає сам по собі. Починати потрібно з регулярних фактів. Але після того, як встановлено беззаперечне правило, факти, що йому відповідають, стають нудними, бо ж більше нічому нас не вчать. Тоді важливим стає виняток. Ми шукаємо не подібності, а відмінності. Вибираємо найвиразніші відмінності, оскільки вони найяскравіші і найбільш повчальні. Спершу ми шукаємо випадки, в яких це правило має найбільший шанс на невдачу. Зайшовши дуже далеко, чи в часі, ми можемо виявити, що наші правила зовсім переінакшені, і ці значні відмінності дозволяють краще побачити ті незначні зміни, які можуть відбуватися ближче до нас. Але наша мета – менше націлюватися на подібності розбіжності, а не на вивченні подібності, прихованих під очевидними розбіжностями. Спири, що видається, що окремі правила зовсім не узгоджуються. Але, придивившись певніше, ми помічаємо, що загалом вони подібні. Різні за суттю, вони подібні за формою, складом. Коли ми дивимося на них під таким кутом зору, то побачимо їхні збільшення, їхні прагнення до всеохопності. І саме це надає певним фактам цінності, бо вони завершують картину і доводять, що та правильно зображує інші відомі картини. Ні, в основу в план вчені не вибирають факти, що їх спостерігають. Великий досвід і значний масив думок учений прагне конденсувати у менші обсяги. Саме тому негруба книжка з фізики містить таку кількість минулих досвідів і в тисячу раз більше потенційних дослідів, результат яких наперед відомий. Попісля Панкоре проалістрував виявлені факту. Він подав загальний опис, як вчені домірковуються до фактів і теорії, але вузькою цілеспрямовано занурився в особистий досвід із відкриттям математичних функцій, що зміцнило його ранню славу. Він розповів, як впродовж 15 днів намагався довести неможливість на існування таких функцій. Щодня він сідав за робочий стіл, сидів годину чи дві, перепробував неймовірну кількість комбінацій і не досягав жодних результатів. Наступного ранку він мав лише записувати результати. Була проведена хвиля кристалізації. Він описав, як друга хвиля кристалізації, керована аналогіями з усталеною математикою, явила освіти від те, що пізніше він називав Етафоксіанською серії. Він виїхав із Кена у геологічну експедицію. Зміна около змусила його забути про математику. Він збирався зайти до автобуса і щойно поставив ногу на приступку аж його осяяло, хоча жодна з його попередніх думок не підштовхувала до того. Комбінації, що їх він використовував до визначення фуксіанських функцій, Тотожні комбінаціям невклідової геометрії, він розповів, що не став розвивати цю думку, натомість підтримав розмову в автобусі, але уже мав цілковиту впевненість згодом на дозвіллі він перевірив результат. Наступне відкриття відбулося під час прогулянки над морським урвищем і пройшло з такими ж характеристиками стислі, раптові і, напрочуд переконливі. Ще одне відкриття сталося, коли він простував вулицю. Цей процес мислення визнали геніальністю, але пан Курен не задовольняла таке поверхове пояснення. Він намагався глибоко збагнути весь процес. За його словами, математика – це просто питання застосування правил, і навіть більше, ніж наука. Вона не просто уможливлює більшість комбінацій згідно з певними встановленими законами, Отримані у такий спосіб комбінації доволі числени, незначущі і гримістки. Справжня робота винохідника полягає у виборі з цих комбінацій таким чином, щоб виключити непотрібні, чи радше уникнути їхнього виникнення. А правила, які повинні керувати вибором, досконалі і витинчі. Майже неможливо встановити їх точно, їх слід не формулювати, а відчувати. Згодом Пан висунув гіпотезу, що такий вибір здійснюється з допомогою того, що він назвав підсвідомістю, сутністю, що відповідає до доінтелектуальному усвідомленню. За словами Пуан підсвідомість розглядає велику кількість варіантів рішення проблеми, але тільки цікаві прориваються в область свідомості. Математичні рішення обираються підсвідомо, на основі математичної краси в глядках, гармонії чисел і форм, геометричної елегантності. Це справжнє естетичне почуття, знайомо всім математикам, казав пан Карель. Але нетямом воно настільки невідоме, що вони часто лише усміхаються. Але саме ця гармонія, ця краса і є осередком всього. Пан Каля дав зрозуміти, що не має на увазі романтичну красу, яка зворушує почуття. Він мав на увазі класичну красу, яка виникає з гармонійного порядку частини, яку здатен збагнути чистий розум, яка структурує романтичну красу і без якої життя було б само неї плинне. Міру, від якої неможливо було б відрізняти інші мрії, оскільки б не було основи для розрізнення. Пошук цієї особливої класичної краси відчуття гармонії космосу змушує нас обирати факти, найбільш годящі для привнесення чогось у цю гармонію. Не факти, а взаємозв'язок речей зумовлює вселенську гармонію, яка є єдиною об'єктивною реальністю. Об'єктивність світу, в якому ми живемо, гарантує те, що цей світ спільний для нас і для інших розумних істот. Завдяки комунікації з іншими людьми ми отримуємо від них готові гармонійні міркування. Ми знаємо, що ці міркування не належать нам і водночас визнаємо в них через їхню гармонію роботу розумних істот, таких, як і ми. І оскільки ці міркування відповідають нашому світосприйняттю, очевидно, ми можемо висновити, що ці розумні істоти бачили ті ж речі, що й ми. А отже, ми знаємо, що це нам не наснилося. Саме ця гармонія, якість, і є єдиною основою для єдиної реальності, яку ми можемо знати. Сучасники панкаре відмовлялися визнати наперед вибрані факти. Оскільки вважали, що це руйнує істинність наукового методу. Вони мали на увазі, що наперед вибрані факти означають, що істина це все, що завгодно, і називали його ідеї конвенціоналізмом. Вони завзято ігнорували істинність того, що їхній принцип об'єктивності не є фактом спостереження і її, відповідно з їхніми критеріями, повинен ввестися в стан мобіозу. Вони відчували, що мусять це зробити, інакше б розвалилася вся філософська підвала на науки. Пан Кале не пропонував ніяких рішень стосовно цієї кризи. Щоб дійти до цього рішення, він не занурювався глибоко у метафізичні значення своїх слів. Він знехтував цим і не сказав, що перед вивченням вибір фактів – це у, у кладках лише те, що вам до вподоби тільки у дуалістичній метафізичній системі суб'єкта-об'єкта. Коли якість вступає як третя метафізична сутність, попередній вибір фактів перестає бути довільним. Він ґрунтується не на суб'єктивному примхливому, все, що вам до вподоби, а в якості, яка є сама реальність, так і зникає ця проблема. Це так наче Федер працював над пазлом, але через брак часу не склав фрагмент. А Панкарев складав власний пазл. Його версія про те, що вчені обирає факти гіпотези і гіпотези, як сьому на підставі гармонії, також залишила грубий вугловий ват і край незавершеного і Якщо в науковому світі заявити, що джерело всієї наукової реальності звичайнісінь та суб'єктивна прихлива гармонія, то вирішиться лише проблеми епістемології і залишиться незавершеним край на кордоні метафізики, який робить гнестологію неприйнятною. Однак із Федорової метафізики ми знаємо, що та гармонія, яку мав на увазі Пуанкарет, не суб'єктивна, а є джерелом суб'єктів і об'єктів і займає позицію першості. Вона непримхлива, є силою протилежної примхливості, принцип упорядкування всієї наукової та математичної думки, що руйнує примхливість, і без якої не може розвиватися жодна наукова думка. На очі мені навернулися сльози саме через відкриття того, що ці незавершені краї ідеально складаються в такій гармонії, про яку говорили і Федери Пуанкаре, утворюючи завершену структуру думки, здатну об'єднати в єдине ціле такі різні мови, науки і мистецтва. Обабіч нас схили пострімкішали, утворивши довгу вузьку долину. Що простягається аж до місця. Зустрічний вітер виснажує, вже не сила з ним боротися. Кріс стукає мене і показує на високий пагор із великою намальованою М. Я киваю. Сьогодні вранці ми вже зустрічали подібне на виїзді з Босмина. Щороку першокурсники видираються туди і підфарбовують літо. На станції, де ми заправляємося газом, до нас заговорює чоловік на трейлері з двома Апалузькими кіньями. Більшість власників коней налаштована проти мотоциклів. Але не цей він завалює мене запитаннями, на які я відповідаю. Кріси далі просить піднятися до літери М. Але навіть звідси видно, що дорога крута і виборіста. У нас машина для шосе ще й навантажена, тож не хочеться дуркувати. Ми трохи розминаємо затерплі ноги, гуляємо, а потім якось втомлено виїжджаємо з місу до Лолопас. Пригадується, кілька років тому ця дорога була бруднюча, вузька і звиста, повертала до кожної скелі у кожній гірській складці. Тепер вона заасфальтована і з широкими поворотами. Весь рух, очевидячки, спрямовувався на північ, до каліспільного. Пелла або К'єрд Аллена, оскільки зараз ми тут майже самі. Ми прямуємо на південний захід вітер у спину, і це чудово. Дорога завертає. Всі ознаки сходу, принаймні в моєму розумінні, геть зникли. Дощ сюди проганяють тихоокеанські вітри, а річки і потічки повертають води в тихий океан. Біля океану ми мусимо бути за 2-3 дні. У лоло бачимо ресторан і зупиняємося перед ним, поруч зі старим Харлеєм Хайміллером. Ззаду в нього саморобна сумка на водометрі 60 тисяч. бігун. У Усередині напихаємося піцею і молоком та виходимо одразу по завершенню трапези. До смерти не так далеко, а нам ще належить знайти місце для кемпінгу. Потемки, потемки робите це вельми неприємно. На дворі бачимо біля мотоциклів власника, бігуна з дружиною і вітаємося. Він із Міссулі, а розслаблений вигляд його дружини свідчить про те, що вони чудово подорожують. «Ви теж продиралися крізь цей вітер?» – запитує чоловік. 50 чи 60 кілометрів за годину?» – киваю я. «А то ж», – погоджується він. Ми заговорили про нічніх, і вони нарікають на холоднечу. У своєму Міссурі вони й подумати не могли, що влітку може бути так зимно, навіть у горах. Довелося їм купувати одяг і ковдри. Сьогодні не повинно бути холодно, кажу я. Ми піднялися всього на півтори тисячі метрів. Ми збираємося отоборитися неподалік дорогу, каже Кріс. В одному з кемпінгів? Ні, просто з'їдемо з дороги. Вони не виявляють охоти приєднатись до нас, тому після паузи я натискаю кнопку стартера і ми їдемо. На дорозі тіні дерев подовшали. За 8 чи 15 км ми бачимо поверід на лісозаготівлю прямуємо туди. Дорога лісозаготівлі піщана, тож я перемикаюся на першу передачу. І випростовую ноги, щоб не впасти. Бачимо бічні дороги, що розходяться від головної. Але я не звертаю доти, доки приблизно за 2 кілометри не натрапляємо на бульдозер. Отже, і досі вирубують ліс. Ми повертаємо на одну з бічних просі. Приблизно за кілометр шлях перепинає пивала до стоги. Чудово. Дорога закинута. Приїхали, каже Окрісов, і він злазить. Ми стоїмо на пагорбі, який дозволяє оглядати незайманий ліс на багато кілометрів довкручу. Крісу дуже кортить оглянути це місце, але я так отомився, що просто хочу відпочити. Сходи сам. Ні, ходімо разом. Кріс, я знесилів. Вранці все оглянемо. Я розв'язую мішки і розстіляю спальники на землі. Кріс, я Я випростовуюся. Руки й ноги затоплює втому. Німодний ні прекрасний ліс. Невдовзі повертається крізь і каже, що в нього пронос. Ох, кажу я і підводжуся. Тобі треба змінити білизну. Так, ніякові він. Ну, глянь у сумці спереду мотоцикла. Е, зміниш білизну, тоді дістань мило під сідлом. Сходимо до потоку і виперемо старе спідн'є. Він усе ще ніяковіє, але слухняно виконує мої вказівки. Ми спускаємося до річки. Схил дуже крутий. Кріс показує мені камінчики, він зібрав їх, поки я спав. Густий, сусновий дух лісу. Стає прохолодно, і сонце вже дуже низьке. Тише, втома, і над трохи влітять. Але я притрумлю ці відчуття. Після того, як Кріс ретельно відбирає білизну і відтискає її, ми повертаємося до мотоцикла. Піднімаючись, я раптом із приголомшленням усвідомлюю, що йшов по цій просиці все своє життя. Тату! Що? Перед нами випурхує маленька пташка. Яким я повинен бути, коли виросту? Пташка зникає. Я не знаю, що відповісти. Чесно, нарешті відповідаю. Ну тобто, ким працювати? Тим хочеш? Чому ти сердишся, коли я запитую? Я не сержуся, я думаю, не знаю. Я дуже втомився, щоб думати. Байдуже, що ти робити. Тропи, подібні до цієї, дедалі коротшать, а потім щезають. Пізніше я помічаю, що він не відстає. Сонце вже за небосхилом в Ми окремо квантаємося просікою, а коли доходимо до мотоцикла, залазимо у спальні мішки і мовчки зі сіня.